Fesmi Duhul nostru îl pune. Cartea lui Isus, el ni te-a adus. Se zădejmi noi, harul vie. Faptele Apostolilor, capitolul 22, versetul 15 Căci îi vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Orice mădular din trupul lui Hristos are de purtat solia întregului trup al lui Hristos după darul și locul pe care îl ocupă în trup. Purtarea soliei care ni s-a încredințat, acesta este rostul vieții noastre pe pământ ca urmașa ai Domnului Hristos ca mădulare în trupul lui Trupul lui Hristos nu este un cult, unul din cultele religioase în creștinism. Nu este niciun popor din multele popoare de pe pământ, ci el este dincolo de toate despărțirile de pe pământ, este prelungirea lui Hristos printre viacuri. Cine face parte din trupul lui Hristos trebuie, după darul pe care l-a primit, să fie martorul Domnului Isus Hristos, capul trupului. După cum s-a spus și în meditația dinainte, Dumnezeu cheamă și alege pe oameni pentru un singur scop acum pe pământ, să fie martori ai celui neprihănit, adică ai fiului său pe care l-a trimis aici în lume ca să răscumpere prin jertfa sa tot ce este pierdut. Nu de predicatori, de scritori, de cântăreți are nevoie în primul rând Domnul Iisus pe pământ, ci de martori ai săi. Aceștia sunt adevărații aleși. Aleșii lui Dumnezeu cunosc pe Domnul Isus așa cum este și îl vestesc așa în orice timp și în orice loc. După acest lucru se cunosc că sunt aleși. Dumnezeu este nepărtinitor, acesta e felul lui de a fi, iar adevărații aleși îl cunosc așa, devenind și ei ca el. Fiecare mădular din trupul lui Hristos trebuie să aibă o experiență în viața lui cu Domnul Isus. Nu se dau mărturii de împrumut, nu poți să spui din lucruri pe care nu le-ai trăit. Adevăratul martor este cel care a văzut și a auzit. Acesta este demn de crezare. Martorul lui Hristos trebuie să depună mărturie în fața tuturor oamenilor fără deosebire. Martorul lui Hristos este ca lumina, nepărtinitoare. Razele ei învăluie pe toți și pe prieteni și pe dușmani. Mărturisirea despre Domnul Isus trebuie să fie înainte altor treburi. De fapt, dacă suntem lumina lumii, facem toate treburile din starea de lumină și astfel mărturia noastră este neîntreruptă. Cu avânt, cu avânt, sfânt, -e Iisus, adus, Versetul 16 și acum ce să bovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. Se vede limpede că Anania era un creștin dintre iudei, un om născut din nou care cunoștea bine învățătura apostolilor și care avea o experiență cu Domnul Isus. De aceea Dumnezeu l-a folosit în lucrarea de început din viața marelui apostol al neamurilor, Pavel. Anania a fost primul om care a pus primele cărămizi la templul vieții celei noi ale alesului lui Dumnezeu. Ce lucrare va mai fi făcut Anania după ridicarea lui Saul din orbie și după cuvintele spuse de Dumnezeu nu știm, dar ceea ce este arătat aici este de ajuns ca să fie pus în rândul marilor lucrători ai Evangheliei Domnului Hristos. Deși despre Anania se spune că era un bărbat temător de Dumnezeu, după lege, Totuși se vede limpede că el cunoștea pe Domnul Isus, că îl iubea și îl urma cu adevărat. Altfel cum ar fi putut da el îndemnul acesta puternic? Și acum ce zăbovești? Scoală-te și primește botezul. Putea oare un credincios al legii lui Moise să îndemne pe cineva să se boteze numele Domnului Isus dacă el însuși n-ar fi fost botezat? Răspunsul vine de la sine. Și acum ce zăbovești? Când este vorba de ascultarea de Dumnezeu, de adevărul Lui, nu trebuie nicio amânare. Cea mai urgentă treabă pe care omul o are de făcut este ascultarea de adevărul Lui Dumnezeu arătat în cuvântul Lui scris. Zăbovirea duce la ampietrire. Scoală-te, primește botezul. Așa după cum Saul a primit îndată cele spuse de Domnul Isus, când i s-a arătat pe drumul Damascului, tot așa și acum când a ascultat fără întârziere, s-a sculat și a fost botezat. Probabil că însuși Anania l-a botezat. Fără botezul credinței nimeni nu este creștin cu adevărat, afară de cazuri excepționale, când omul care a crezut în Domnul Isus, fiind bolnav în spital sau în închisoare, unde n-a avut condiții să fie botezat, a murit. Acesta este mântuit prin credința lui sinceră în Domnul Isus, dacă ar fi avut condiții, s-ar fi botezat. Botezul, fără credință, nu are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu, care nu primește nimic de la om înaintea credinței, cum limpe descrie Cartea Sfântă, Evrei 11,6, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. În privința botezului, Domnul Iisus n-a lăsat o învățătură neclară, ci El însuși zice, Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Față de o rânduire clară lăsată de mântuitorul în privința botezului, botezul pruncilor nu are niciun temei biblic, afară de câteva presupuneri. Dar o credință întemeiată pe presupuneri nu-i credința Evangheliei Domnului, de ce să aleg presupunerile când în cartea lui Dumnezeu sunt lucruri clare pe care și un copil le înțelege? Numai când sunt mânat de un interes sau un duh de partidă sau un duh de frică sau de rușine, atunci nu primesc cuvântul așa cum este scris, ci îi dau o interpretare care îmi convine. Totuși, adevărul este numai unul pentru orice problemă duhovnicească arătată în Biblie. Cel cu inima curată îl va vedea și îl va primi așa cum este. Și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. Ce lucru ai mai important decât să treci în întregime de partea Domnului Isus? În adevăr, spălarea de păcate se face prin chemarea numelui Domnului. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Romanii 10 cu 13, adică spălat de păcate. Să nu se atribuie materiei, apei, spălarea păcatelor, e o rătăcire. A chema numele Domnului e o dovadă a credinței în El, în jertfa Lui răscumpărătoare, în învierea Lui măreață, în înălțarea Lui la cer. Această credință duce la mântuire, adică la spălarea de păcate. Ție Isuse te plin Ție prin harmă rântin Viață în lumină jertfați divină Astăzi mi-a dat Amin Viață-mi lumine Jertat divine Astăzi mi-a dat Amin Versetul 17 Și mi s-a întâmplat că după ce m-am întors la Ierusalim Pe când mă rugam în templu Am căzut într-o răpire sufletească Domnul Isus și-a început lucrarea în Pavel În clipa când i s-a descoperit pe drumul Damascului această lucrare însă mergea mereu crescând. Descoperirile, vedeniile veneau una după alta, după cum era nevoie, pentru ca mântuirea pe care trebuia să o împlinească să fie puternică, necurmată și fără nicio umbră. Așa îl vedem acum în templul din Ierusalim, rugându-se după ce s-a întors din Damasc. În timpul rugăciunii, Domnul Iisus îi se descoperă din nou. Atât de fierbinte îi era rugăciunea că a căzut într-o răpire sufletească, Stare potrivită descoperirilor dumnezeiești Mare rost are rugăciunea în viața credincioșilor Domnului Isus. În nou legământ nu mai este un templu văzut, zidit din pietre Ci fiecare credincios este un templu viu în care ne putem ruga necurmat Orice rugăciune adevărată este o deschidere spre Dumnezeu O audiență specială la Stăpânul Universului Cine intră în audiență la Dumnezeu pleacă totdeauna cu ceva de la El am căzut într-o răpire sufletească. A cădea în răpire sufletească înseamnă o rupere totală de viața prezentă, o ieșire din cele materiale și o trecere în împărăția Duhului, așa ca Sfântul Apostol Ioan în Patmos. Numai când ești răpit cu totul din cele de jos, primești descoperiri de sus. Orice rugăciune ar trebui, într-un anumit fel, să fie o răpire sufletească. Rugăciunea adevărată te rupe de lumea înconjurătoare, te răpește din cele ale pământului și te duce în fața lui Dumnezeu în stări de cer. Versetul 18. Și am văzut pe Domnul care îmi zicea, grăbește-te, ieși iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre mine. În adevărata rugăciune, răpire sufletească, nu numai sufletul vorbește lui Dumnezeu, ci și Dumnezeu vorbește sufletului. În rugăciune, deci, trebuie să avem nu numai gură de vorbit, ci și urechi de auzit, nu numai inimă de descărcat, ci și inimă de primit. Să ne luăm timp ca să ascultăm glasul Domnului în rugăciunile noastre. Am văzut pe Domnul care îmi zicea, grăbește-te, ieși iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre mine. Aceasta este chemarea noastră de creștini, urmașii ai Domnului Isus Hristos, să dăm mărturie pentru Mântuitorul și Domnul nostru. Dar nu e de ajuns să dăm mărturie, ci trebuie să fim cu urechea credinței deschisă spre Domnul Isus, ca să auzim din partea lui condițiile și locul acestei mărturii. Pavel nu s-a apucat îndată să dea mărturie, ci a așteptat o limpezire din partea Domnului care a venit la timp. Așa a lucrat acest mare apostol tot timpul vieții sale pământești. El a târnat întru totul de iubitul său mântuitor. Inima apostolului Pavel era pentru poporul său după trup și ar fi vrut să-l vadă mântuit la picioarele mântuitorului său prin mărturisirea Evangheliei în Ierusalim. Domnul i-a împlinit această dorință ca să vorbească celor care-i cunoscuseră viața de pe când era prigonitorul bisericii, însă numai ca să vadă el, Pavel, cât de împotrivitor erau ei față de Hristos. L-a lăsat să încerce, ca să nu-i rămână vreo umbră de îndoială, că dacă ar fi lucrat în Ierusalim, ar fi fost de mai mare folos. Era destul pentru evreii de acolo ce aflaseră ei despre fostul prigonitor al creștinilor. Mărturisirea aceasta nerostită n-avea nevoie să fie întregită și cu vorba. Ba chiar a păgubit în unele privințe, căci frații l-au îndemnat greșit să se supună legii, tocmai el, luptătorul pentru libertatea Harului. Mare adevăr învățăm noi, credincioșii de astăzi, din acest loc din Noul Testament. Să nu vorbim oriunde, să nu vorbim oricum. Toți au nevoie de mărturie, dar noi nu suntem chemați să răspândim pretutinde în această mărturie, ci doar acolo unde ne trimite Domnul Isus și atunci când El ne trimite. Nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, căci aceștia se întorc să vă facă rău. Așa s-au petrecut lucrurile și în Ierusalim. Toți s-au unit ca să sfâșie pe Pavel din pricina mărturiei pe care a dat-o. Porunca Domnului Isus a fost limpede și puternică: Grăbește-te, ieși iute din Ierusalim! Grăbește-te, ieși iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre mine. Binele trebuie făcut, dar nu acolo unde nu este primit. Evanghelia trebuie vestită, dar nu, dracilor! Duhul Domnului Isus ne arată cum și unde trebuie vestită Evanghelia. Cine nu însetează, degeaba îi îmbie apă, îți răstoarnă vasul. Să ieșim din locul unde mărturia Domnului nu este primită. Sunt asemenea locuri pe pământ, căci de aceea este dată o asemenea poruncă. Cine nu ascultă porunca Domnului, va fi lăsat de capul lui și cine lucrează de capul lui, își pierde rodul muncii. Preamăresc și doresc Să poți purta și cânta pacea ta. Versetul 19 Și am zis, Doamne, ei știu că eu băgam în temniță și băteam prin sinagogi pe cei ce cred în Tine. Un prim gând, râvna religioasă, a Duhului de partidă te îndeamnă să bați și să întemnițezi pe cei care nu zic ca tine. Râvna pentru Hristos, pentru casa Domnului, te îndeamnă la jertfă și dragoste pentru toți rătăciții, adică să-ți dai viața pentru ei, nu să le iei viața. În sinagogi sau partide religioase totdeauna se bate, nu cu bățul, poate și asta, ci mai ales cu vorba și cu atitudinea rece și dușmănoasă. La iudei, biciuirea era obișnuită în sinagogi după ce se rostea condamnarea tribunalului de trei persoane. Femeile nu erau supuse biciuirilor, așa cum spune istoricul bisericesc Eusebiu de Cezarea. Biciul evreiesc consta la început numai dintr-o singură șuviță și atunci, poate potrivit cu legea, în adevăr au 40 de lovituri fără una. Mai târziu însă, biciul a fost din trei șuvițe și atunci se dădeau numai 13 lovituri și ieșau în total 39. Apostolul Pavel a suferit o asemenea biciuire, după cum scrie la 2 Corinteni 11 cu 24. Și am zis, Doamne, ei știu că eu băgam în temniță și băteam prin sinagogi pe cei ce cred în Tine. Așa cum s-a arătat și în meditația de la versetul 18, Pavel parcă voia să se târguiască, să înduplece pe Domnul și să-i arate că dacă ar rămâne în Ierusalim, mărturia lui ar avea efect. El lua asupra sa vina celor necredincioși și voia să-i aducă la credința Evangheliei pe acești vrăjmași ai lui Hristos. Domnul însă nu s-a lăsat înduplecat, ci a spus răspicat, ieși iute din Ierusalim. Când Dumnezeu ne spune limpede un cuvânt, să-l ascultăm fără șovăire, chiar dacă ni s-ar părea că prin această ascultare s-ar pierde unele suflete. Să ne încredem în ce spune Dumnezeu și să lăsăm la o parte părerile noastre sau ale oamenilor. Ascultarea de Dumnezeu este mai de preț decât orice jertfă și pierderea după voia lui este cel mai mare câștig. Versetul 20 Și că atunci când se vărsa sângele lui Ștefan, martorul tău, eram și eu de față, îmi uneam în cuvințarea mea cu acelorlalți și păzeam hainele celor ce-l omorau. Să ne prezicem poziția, aceasta vrea Dumnezeu de la noi. O poziție nehotărâtă față de Dumnezeu și adevărul său te alipește de tabăra lui Dumnezeu. Tu poate nu lovești direct cu piatra, dar păzești hainele celor care o cu pietre. Atitudinea credincioșilor față de și prigoniți trebuie să fie limpede și hotărâtă, chiar dacă prin această atitudine ar trece și ei în ceata prigoniților. Să nu cumva, prin indiferența noastră, să ne trezim în ceata prigoniților. Să nu încuviințăm nedreptatea în nicio împrejurare ca să nu devenim una cu cei nedrepti. Ștefan era martorul lui Hristos și această mărturie a pecetluit-o cu moartea sa martirică. Numai când primești pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, întâi ca mântuitor și apoi îl sfințești în inima ta ca Domn, poți deveni martorul său până la moarte. Ștefan era plin de Hristos, plin de har și de putere și de aceea vorbea cu îndrăzneală, cu puterea și limpezimea adevărului. El nu se temea și nici nu se rușina de oameni, căci ochii credinței lui erau pironiți spre cer, unde vedea pe Domnul Iisus, iubitul inimii lui. Apostolul Pavel își povestește limpede trecutul său ca vrăjmașa lui Hristos cu gândul că iudeii care l-ascultau și care știau că sunt adevărate spusele lui își vor da seama de adevăr și se vor întoarce la Mesia. Lucrurile însă au luat altă întorsătură și prin aceasta s-a arătat cât de limpede și adevărată este voia lui Dumnezeu și cât de puternic este adevărul său în privința religioșilor mai ales conducătorii lor, care nu vor să primească nimic din ceea ce le-ar deranja interesele lor. Fie Iisuse de plin, fie prin farmă măr închid, viață în lumină, jertfa-ți divine, astăzi mi-a dat amin. viață în lumină, jertfa-ți divine, Astăzi mi-a dat, amin. Versetul 21 Atunci el mi-a zis, du-te căci te voi trimite departe, la neamuri. Cine te trimite într-un loc sau în altul? Sunt multe trimiteri. Trimiterea Domnului este trimiterea vieții, a dragostei, a păcii și a unității în Hristos. După roade se cunoaște cine te trimite. Domnul Iisus Hristos era de acum stăpânul vieții apostolului Pavel. El l-a trimis la Antiohia, unde găsește un grup de credincioși. Această mișcare nouă nu fusese întemeiată de niciun apostol. Ea a pornit de la niște oameni simpli care vedeau nevoia mulțimilor pe care numai Mântuitorul Hristos putea să-i facă fericiți. Apoi Domnul Iisus l-a trimis în Europa. Duhul îl călăuzește în așa fel încât el n-are de ales decât să meargă spre apus. Dar el vine tocmai la vreme. Grecia era veștejită, Imperiul Roman începea să cadă, oamenii își pierduseră încrederea în vechile lor religii și în filozofie. Ei doreau altceva, mai sigur, să căutăm și noi să vedem acest dor din inima oamenilor, să nu fim surzi la chemarea lor. În sfârșit, Domnul Isus Hristos a trimis pe Apostolul Pavel la Roma, dar legat în lanțuri. Totul se petrece după planul iubirii nemărginite a lui Dumnezeu. În închisoare, Sfântul Apostol Pavel înfăptuiește un lucru mai mare decât ar fi putut să facă fiind liber. Cine s-a predat cu adevărat Domnului Isus Hristos, el dispune de viața lui și îl trimite unde are el nevoie. Atunci el mi-a zis, «Dute, căci te voi trimite departe, la neamuri, să fim gata pentru orice slujbă, dacă suntem cu adevărat ai lui Hristos». Trimiterea lui se face în Duhul lui, în felul lui. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianul la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 22, de la versetul 15 la versetul 21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 Amând timp preasfânt, Ție, Iisus, Că-ai adus har de fânt. Ție, Iisus, e de plin, Ție, prin har mărînchim, Viață-n lumină, mi-a dat amir. Viață în lumine, jilpați divine, astăzi mi-a dat amir. Cere luminos, luminos. Măresc și doresc Să pot purta și cânta pacea ta Ție, Iisuse, te plim Ție, prin far mă Viață-n lumină, jertfas divină Astez mi-a dat, amin. Viață-mi lumine, ţi divine, Astăzi mi-a dat, amin.